Тільки сказала це, спіхов я вихопив меч Гостролезий. Кинувся з ним на кіркею, не би хотів її вбити. Скрикнула в голос вона і підбігла, і коліна обнявши. З ревним риданням до мене промовила слово крилате. «Хто ти? І звідки? Яких ти батьків? Із міста якого?» «Дивно мені, що ти зілля». Ти випив без жодної шкоди. Досі бо ще з між людей цих чарів ніхто не уникнув. Той, хто їх пив, в кого зілля пройшло крізь зубів огорожу. В тебе ж є розум у грудях, що годі його щерувати. Мабуть, і є одіссей ти бувалий. Про те, що він прийде, кілька разів злото казав мені світлий дозорець. Їдучи з строї на чорнім швидким кораблі він прибуде. Отже, свій меч гостролезий упіхвив вклади, і на ложе разом зі мною ходім, щоб любов'ю з'єднавшись на ложі серце довірливо ми одне перед одним відкрили. Так говорила вона, а я їй у відповідь мовив. Як же від мене, кіркеє, ти ніжності ждеш, як сама ти в цих же покоях супутців моїх у свиней обернула. Мабуть, і зараз мене злоумисли, бо ти закликаєш ложе з тобою твоїй розділить спочивальні, щоб раптом сили позбавить мене як роздягнений буду лежати. Ложа любовного доти з тобою ділити не хочу, доки мені не дасити великої клятви богине, що відтепер уже іншого лиха мені не замислиш. Так я промовив, і зразу ж вона поклялась, як жадав я. Тільки тоді, як вона поклялася, і клятву скінчила, ліг'я на ложе кіркеї, прекрасне в її спочивальні. В домі тим часом чотири служниці її клопотались, ті, що в покоях її за всім доглядали дбайливо. Всі народились вони, від гаїв і джерел струминистих, Рік і потоків священних, Що в море глибоке спливають. Перша по кріслах усіх Килими постелила чудові, Зверху пурпурні, Льняними їх ще підстеливши зі споду. Друга – столи срібляні, до крісел підсунувши близько, повні наїдків кошики, злотні на них розставляла. Третя медове змішала солодке вино із водою в срібній кратері, і злотний поставила кожному келих, воду четверта внесла, і вогонь під триніжком великим, вмить розпаливши ту воду, уже почала нагрівати. Щойно вода закипіла в блискучім котлі мідяному, вкупіль мене посадивши, і з котла поливаючи, стала, літи плолити на голову й плечі мені, щоб омити, стіла у тому тяжку, що й душу нудюгою гнітила. Чисто помивши мене і жирним намазавши маслом, плащ на мене чудовий, вона і хітон одягає, Водить в покої й садовить у гарне тонкої роботи, срібно цвяховане крісло. Під ним і для ніг був ослінчик. Потім одна із служниць, мені глек золотий, щоб умити, руки над срібним, цеберком зливаючи воду, держала, гладко обтесаний столик, підсунувши ближче поважно, ключниця хліба внесла. І поклала на столику тому. Різних, наставивши страв добутих охоче з запасів, стала припрошувати, але душа не лежала до того, в інші думки я поринув, лихе прочуваючи серцем. Бачить Кіркея, що я нерухомо сиджу і до їжі, рук не простягую навіть великим. Охоплений смутком.